Secde suresi, Məkkədə nazil olub. 30 ayədi. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Əlif, Lam, Mim. Kitabın, Qur'anın, Ələmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilməsində, Heç bir şək şübhə yoxdur. Yoxsa müşriklər, mühammed onu özündən uydurmuşdur, deyirlər. Xeyr, O səndən əvvəl Peyğəmbər göndərilməmiş bir qövmü, Allahın əzabı ilə qorxutmağın üçün, Rəbbindən nazil olan bir haqdır. Bəlkə doğru yola yönələr. Göyləri, Yeri və onların arasındakıları altı gündə xəlq edən, Sonra ərşi yaradıb hökmə altına alan Allahdır. Sizin ondan başqa heç bir haminiz Və şəfaiyyət, əzabı def edəniniz yoxdur. Məyər öyüd nəsihət qəbul etməyəcəksiniz, O göydən yerə qədər olan bütün işləri idarə edir. Sor həmin işlər sizin saydığınızın dünya ilinin min ilinə bərabər olan bir gündə, qiyamət günündə ona, Allahın dərgahına yüksələr. O qeybi də aşkarı da biləndir. Yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. O yaraddığı hər şeyi gözəl yaraddı. İnsanı adəmi yaratmağa palçıqdan başladı. Sonra onun nəslini lütfədən bir gətirə zəyif, dəyərsiz sudan əmələ gətirdi. Sonra onu düzəldi bir insan şəkilinə saldı və ona öz ruhundan özünün yaratdığı ruhdan üfürdü. Həyat verdi. O sizə göz, qulaq və ürək verdi. Siz bu neymətlərə az şükr edirsiniz. Ahirətə inanmayanlar dedilər, Məyər biz torpağa qarışıb yox olandan sonra, Yenidən mi yaradılacaq? Bəli, Onlar Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarını, Qiyamət günü dirilib haqqəsəb üçün, Allahın hüzurunda duracağlarını inkar edən kəslərdi. Ya Mühəmməd, De, sizə müvəkkil olan ölüm mələyi Əzrail canınızı alacaqdır. Sonra da qiyamət günü Rəbbinizin hüzuruna qaytarılacaqsız. Ya Rəsulüm, Kaş günahkarları öz Rəbbinin hüzurunda günahlarından utanaraq başlarını aşağı dikib, Ey Rəbbimiz! Dünyada yalan hesab etdiyimiz qiyaməti və onun əzabını gördük. Peyğəmbərlərin doğru dediklərini, haqq olduqlarını sənnin eşitdik. İndi bizi dünyaya qaytar ki, yaxşı iş görək. Biz sənin vəhdaniyyətinə tam yəqinli ilə inandıq deyəndə görəydim. Əgər biz istəsəydik, hər kəsi doğru yola salardıq. İmana müvəffəq edərdik Lakin mən Cəhənnəmi mütləq bütün günahkarlar Cinlər və insanlarla Dolburacaqam sözünü Gerçək olaraq demişəm Bizim bu hökmimiz Labüddü Bu sözün Bu hökmün doğruluğunu sübut etmək üçün Əzəldən günahkar Kafir yaxud müşrik olacağını bildiyimiz şəxsi doğru yola salmadı. Çünki həmin şəxs bizim ona bəxş etdiyimiz ağılla yaxşını pistən ayırıb doğru yolu özü tutmalı idi. Dində heç bir məcburiyyət yoxdur. Kafirlər cəhənnəmə girdiyi Allah onlara belə buyurar, Bu günə yetişəcəyinizi unutduğunuza görə, indi dadın əzabı, Biz də sizi unutduq, Cəhənnəmdə köməksiz bıraxtıq, Etdiyiniz əməllərin cəzası olaraq, Dadın əbədi əzabı, Bizim ayələrimiz ancaq, Ayələrimizlə öyüd nəsihət olunduqları zaman səcdiyə qapananlar, və təkəbbür göstərməyərək Rəbbini həmd-i səna ilə təqlis edənlər iman gətirərlər. Onlar ibadət üçün yataqlarından qalxar, gecələr az yatar. Qorxu və ümid içində Allahın əzabından qorxaraq, mərhəmətinə ümid bəs deyərək Rəbbinə dua edər və onlara verdiyimiz ruzilərdən ehtiyacı olanlara sərf edərlər. Etdikləri əməllərin mükafatı olaraq Allah dərgahında olar müminlər üçün göz oxşayan onları sevindirəcəyi nə cür neymətlər qizlənib saxlandığını heç kəs bilməz. Məyər mümin kimsə ilə Allahın itaətindən çıxmış fasik eynidirmi? Əlbəttə onlar eyni olabilməzdər. İman gətirib yaxşı işlər görənləri, etdikləri əməllər müqabilində qonaq qalacaqları, sakin olacaqları məva cənnətləri gözləyir. Onlar orada Allahın əbədi qonaqları olacaqlar. Fasigilərə gəldiydiyə isə, onların məskəni cəhənnəm odudur. Onlar hər dəfə oddan çıxmaq istədikdə, yenə ora qaytarılacaq və onlara dadın yalan hesab etdiyiniz cəhənnəm odunun əzabını deyiləcəkdir. Biz ən böyük əzabdan, ahirət əzabından əvvəl onlara, mütləq dünya əzabından daddıracaq, bəlkə tövbə edib düz yola qaydalar. Rəbbinin ayələri ilə öyüd nəsihət verildiydən sonra, Onlardan üz döndərən kəsdən daha zalim kim ola bilər? Biz şübhəsiz ki, onlardan intiqam alacıyıq. Biz Musaya kitab, tövrat vermişdik. Ya Rəsulun, sən onunla Musa ilə görüşəcəyinə şübhə etmə. Biz onu, tövratı, yaxud Musanı, İsrail oğullarına doğru yolu göstərən bir rəhbər etmişdik. Çətinliklərə səbr etdikləri və ayələrimizə ürəydən inandıqları üçün biz onlardan İsrail oğullarından əmrimizlə insanlara haq yolu göstərən rəhbərlər təyin etmişdik. Yə Mühəmməd, həqiqətən sənin Rəbbin, onların, möminlərlə kafirlərin arasında Qiyamət günü ixtilafda olduqları dini məsələlər barədə hökum verəcəkdir. Məyər olar indi yurtlarında gəzip dolaşdıqları, özlərindən əvvəlki neçə-neçə nəsilləri, peyğəmbərlərini yalançı saydıqlarından ötürü məhv etdiyimizi görmünlərmi? Həqiqətən bunda müşriklər üçün ibrətlər vardır. Məyər öyüd nəsihət eşitməyəcəklər, Məyər görmürlərimi ki, biz quru yerə su göndərib onunla heyvanlarının və özlərinin yedikləri əkinlər, bitkilər, meyvələr yetişdiririk? Məyər bütün bunları öz gözləri ilə görmürlər? Onlar, əgər doğru danışanlardansınızsa, bir xəbər verin görəyi bu fəth, Məkkənin fəthi, bədr vuruşu, yaxud qiyamət günü nə vaxt olacaqdır, deyə soruşarlar. Ya Muhammed, de, fət günü kafirlərə sonrakı imanı heç bir fayda verməz və onlara tövbə etmək üçün mühlet də verilməz. Ya Muhammed, kafirlərdən uzaq ol və Allahın onlara qalib olmasını gözlə. Çünki onlar da sənin məğlub olmağını gözləyirlər.